Майже вдвічі меншу від нього за зростом. «На роботі своїй будеш мадюкатись», – підвищила знову голос дружина. «Ти на ній вже цілком озвірі. Гаразд, стара, не буду. Але, Ліда, я від неї такого не чекав», – сказав сумно. «Дівчині операцію зробили, щоб не скалічили. Оце ви, Вітька, не можу, у мене все кипить». «Зараз не про це треба думати. Завтра дитині треба якихось вітамінів принести в лікарню. Може, маєш гроші?» «Дав би, там грузини привезли на рину капресили та мандарини. Потішити б дитя, хоч дорого, але я би її так потішив, скосо зеркнув на дружину Ігор Степанович, і взявся багатозначно запасок. Хе-хе-хе, зітхнув, видобуваючи з кишені зім'яті троячки. Подарунки побити вам на Новий рік хотів, у столову не ходив, мого речі не брав, а гроші...» Дружина звелася і поцілувала чоловіка у щуку. «Все буде гаразд», – сказала. «Переведемо лідочку до іншої школи». Я піду в іншої цех і буду більше уваги їй приділяти, і заживемо добре, як колись, правда? Ігор Степанович скептично глянув на дружину. Він не поділяв її оптимістичних поглядів на майбутнє. Не могло у них бути все добре, як колись, бо й раніше вони жили досить погано. Курва його мать, коли це все закінчиться. Люди, як подуріли всі, скрізь черги, без кінця і краю. Горілка понад усе, діти топіють. Ця комунія, ці постійні збори на роботі, ці газети, цей телевізор. Якщо не з Андроповим, то ще з якоюсь викою осоружною. Коли все це закінчиться? Подумав Скрушно. А може це лише починається? Нещодавно один ворожий голос сказав, що наша економіка на межі розвалу. Та й правда, щось таке воно робиться. Треба гроші з книжки зняти і купити золото. Воно завжди у ціні. Ігор прокинувся від настирливого дзвінка у двері. Звівся з ліжка через силу... Протупивши очі і, хитаючись від сінки до сінки, пішов відчинати двері. — Хто? — запитав. «Хто, — Хто-хто? — хрен в пальто, грубий голос. — Відкривай двері. В Ігоря Авраз перед очима промайнув учорашній день у деталях те, як йому підливав Віктор, як вони телефонували до Бургу і домовлялись, що за справу тепер береться Ігор. Хлопець тоді почував себе не так, як зараз, був збученим та впевненим у собі, а сьогодні страх пробрав його до кісток, коли подумав про те, що повинен зробити. Але двері відчинив. У квартиру війшли три пекаті особи. Короче, Ігарюк», – повіз Маркіс, водночас придивляючись при нагоді і до цієї квартири. «Ми не будемо заходити. Ти ще нам даєш адрес, а ми ізучаєм підходи до хати. Ти береш на себе дівку, щоб до вечора її не було. Жаль, що нема відьки, він став би на шухер» але мені кажеться, що ми зробимо все без шума і пилі. Так що давай, займаємося діалом. Ігор пояснив несподіваним гостям, де живе Ірина, а коли ті прощались, попередив. Не дай Бог, ти бочину запориш. Він подумав, що його завдання не таке вже й складне, адже нічого не втрачає і нічим не ризикує. Хлопець повернувся до себе в кімнату, помітив Вікторову записку, прочитав її знарвовано шбурнув кут. Потім втомлено сів на канапу і подумав, як йому вимонити дівчину. Тім це виявилось не проблемою, тим більше через годину зателефонувавши до знайомого, дізнався, що сталося сьогодні вранці між Лідою та Віктором. Розділ 21. Робота не ледналася. Доля за не така вже й солодка, коли врахувати кількаденну пиятику. Вчора ввечері, здається, вже прийшов летями, але приліз із гулянки син – Роман Євгенович, лютий від новини, які від новин, які повідомила жінка, і віддубасив його добряче, і з пересердя на кухні висмоктав сам мали на пляшку горілки. Трохи дружина допомогла. Руки цілком не лежали до справ, перто трусились і безсило опускались, коли потрібно було братися за роботу. В голові гуділо, наче у макітрі, повіки обважніли і самостійно заплющувались, тому лесак старше маркно намагався їх продерти кулаками тручий очі. Було огидно навідомити про їжу, і водночас нестерпно хотілись жерти. Іти до дівчат відділ, брати пляшку, раннього ранку не хотів, бо робота є робота. Не варто, щоб сторонні люди знали про такі речі. Прийшов на допомогу постачальник Палига. Після вчорашньої пиятики той також почувався пи... не краще, проте виявився більш завбачливим, і поцупив удома просто з-під носа жінки пляшку коняку. Ромку Остограмишця запитав, увійшовши до кабінету. На зім'ятому обличчі завідувача майнув радісний вираз. «Зачиняй двері. Лисав заметушився і взявся добувати з шухляд столу гранчаки».